«Хороші і гості у мене. Їдуть, їдуть до нас гості, дорогі!» І вже у світлиці, ошатно та чисто, на столі чекає вишуканий обід. На рушнику пишається білий коровай, Відкорковується пляшка береженої саме для такої нагоди вишнівки чи калганівки. Пересталюється чиста постіль, а діти вибігають аж за коловорот. Глянути, чи не появилася машина, чи далеко ще жаданні гості. Бидвога ніколи не вщухав потіг гостей, жаданих і не дуже, колег чи керівників. Але якщо говорити про письменницький колектив, то таких, яких треба приймати гідно з пошанівкою, незалежно від того, більше чи менше у вашому серці любові до них. А коли ж наставали часи декад, днів, тієї чи іншої літератури, коли наближався та чи інша ювелейна чи пам'ятна дата то тут зустрічі, пошанування та чаркування наближалися до гіпертрофованих критичних меж. Скільки людей з'їжджалися на ювілеї Івана пана Франка чи Василя Степаника Маркіяна Шашкевича, не перелічити, а дотроподібні ювілеї дещо іншим разом. Нині згадаємо далеко скромніші відвіду. Чарка із Остапом Вишнею Сидмол Остапа Вишній карбувався у моїй свідомості ще перед голодоморні дні, десь із осені 1932 року. Я саме готувався йти до першого класу, тож намагався не пропустити пов свою увагу жодного друкованого слова. А тут у нашій хаті з'явилася книжечка із якоюсь аж приголомшливою назвою «Сон Рябої Кобили». Саме тоді розгорталася вирішальна битва за тотальну колективізацію, і на нашій лоховицькій околиці також ішло перетворення СОЗу, перелом, на колгосп під тією ж назвою. Людей раз у раз скликали на збори, викликали до контори, ще кудись переконували, залякували. Дядьки огиналися, прагнучи, бодай, виграти час, але на них тиснули все сильніше і сильніше. Тож вони сходилися вечорами то у тій, то у іншій хаті, бідкалися, розгублено радилися, наче, перечуваючи недалекий, уже 33-й, труси і розкуркулювання, арешти і вивезення, голодне недомагання смерті. Наговорившись, закурювали міцною лохвицької махорки, просили батька – почитай новишню. Мені досі пам'яталися батьків хриплуватий голос, який – вичитував попри всі кумедні слова про марення у суспільненої кобили, яка знемогала від непосильницької праці при голодному харчу. Глядозі ми, хлопчики, самі бачили таких коней у колгоспній стані, перебудований із хазяйських стодол. Підвішені попід ногами постромками, хилилися полудрабками ребер. Без того попадали б без надії піднятися. Десь то було недовзі після смерті Сталіна, коли до Львова на виступи приїхала група київських літераторів і Остап Вишня поміж них. Я тоді ще був студентом, але писав вірші, трохи друкувався. Тож нас кількох молодих запросили до спілки з пропозицією взяти участь у тих літературних зустрічах. Поповнити бригади, бо шкіян бажали послухати там і там у багатьох колективах то вони очолять групи, але треба і підтримки. Мені випало виступати під покровительством Остапа Вишні. Нас повезли у село, назви якого чомусь нині не можу пригадати. Десь неподалік Львова, по дорозі на Куликів. Зібрали людей у старому клубі. Освітлення погане, холодно. Я зачитав кілька віршів, про щось розповідав Яків Статюк, але люди чекали на Остапа Вишню. Проте він виступав хоч і цікаво, але коротко. Був втомлений, та й уже й прихворював. Приставлений до нас супровідник із обкому, виходячи із цього ще, ще з якихось причин, також радив не затягувати вечора. Потім повалив до якоїсь хати на вечерю, і вона вже затягнулася. Досить сказати, що до Львова ми приїхали далеко за північ, до гортожитку мене не впустили. За кілька місяців мені випало побувати у Києві. Мала вийти моя перша поетична збірка, але тема була не освоєна в нашій тодішній поезії. Фашистські концтабори, доля невільничої молоді, яка навіть після визволення і повернення в рідні краї. Тож, попри схвальні рецензії, видання затримувалося. Намородившися у видавництві, пішли ми з планованим редактором Олесем Жолдаком перекусити Саме навпроти оперного театру Була гарна винарня Де Олесь передбачав Дешевий коньяк і якусь там перекуску Заходимо Аж у кутку за невеликим столиком Стоїть веселим гуртом кілька чоловік Пізнаю Остапа Вишню Актора Яковченка Редактора перцю Маківчука Вони теж пізнали Жолдака А, Олесь, ходи до нас Я ж не сам, пояснює Олесь то веди сюди і цього симпатичного парубка, Хто він такий? Цікавиться Остап Вишня. І тут у мені щось спрацювало, підбурило. Та ж ми, пояснюю Вишні, добре знайомі. Знайомі? Та наче ні, а звідки? Я з... І розплумачую. Що кілька місяців тому у селі за Львовом ми аж за північ просиділи за спільним столом. Після виступу в такому-то колгоспі частувалися та слухали ваших оповідок. Остап Вишня подивився на мене сумно і лукаво, з якимось хитруватим усміхом проказав. «Хлопче, хлопче, мабуть, таки було щось подібне. Але коли б я міг пам'ятати усіх, з ким приходилося черкуватися, у мене б голова була як у рябої кобили». Знов та ряба кобила. І вже після другої чи третьої чарки похвалився, що пам'ятаю читану ще в дитинстві перед голодомором комедну книжечку про сон рябої кобили. «Так, хлопче», – задумливо проказав Остаповишня, – «після цієї осені мої твори хіба мої рябій Каже, що снилися мої лябій кобилі». Кажеш, її прив'язували постромками до ботин?» Ювірярові слова не надавали. Після пам'ятного всім тодішнього з'їзду партії із викриттям культу особи Сталіна, письменницькому середовищі один за одним визрівали кілька скандалів. Ті, хто повірив у чистоту і благородство намірю партійного керівництва, Позбулися старих помилок та збочень, спровадили нові методи суспільного життя, виступали з вимогами переглянути правочинність вироків, що стосувалися сотень репресованих українських письменників. Появилися згадки про 33-й рік із його мільйонними жертвами, що потребувало пояснень, точної оцінки тогочасної політики. Андрій Малишко пішов далі. Він звинуватив тогочасне керівництво партії та держави у зловмисній організації Голодомору. Перше саме з його уст пролунали слова про масові репресії, про сім мільйонів жертв, про страхітливий розгул сталінського вандалізму. Перше я це почув від запального поета, під, який під час його приїзду до Києва. І був вражений тим. Брати на себе відповідальність за Голодомор українського села – Партія не мала ухоти, і на Андрія Малишка посипалися звинувачення в у некомпетентності заяв. А за тим і спілчанське керівництво спробувало тиснути на незгідливого аж до впертості поета. І тут наближався золотий ювілей Андрія Самійловича. Треба відзначити на належному рівні, від цього діватися було нікуди. Не знаю, як проходили ювілейні торжества у Києві, Доходили лишень чутки, що за славословієм не було чути мудріх голосів, все зводилося до бутафорії, але саме тоді до ювілейних торжеств підключилися і львів'яни. Мудрий ректор університету Євген Лазаренко запросив Малишка на урочисту зустріч перед студентською та викладацькою аудиторіями. Андрій Малишко прибув до Львова саме бабиної осені, коли морози. Ще не бралися, стояли сонячні, аж наче золоті дні, що самі провокували і душевну погірну. Але Малишко приїхав не сам, за ним на вздогін примчалося ще кілька парк літературних функціонерів, допомогти в щонайкращому проведенні вечорів, відповідних зустрічей із керівництвом області і ще щось подібного». Вони потрудилися на славу, зібравши у себе в номері інтуриста кількох львівських достойників і запросивши туда, зрозуміло, Андрія Самійловича. А на столі ціла батарея пляшок. Підносять ще на чиєсь нове замовлення. Обстановка весела, привітна, беззоглядна. Ранком заявляють «Сьогодні ж зустріч у університеті, а ми з вами, дорогий Андрію Самійловичу, з тяжкою головою, то поправимося» та й знову пляшку за пляшкою, а тоді вже пряміше. Ми не будемо виступати на вечорі, вам також не радимо, бо ще дурниць наговоримо на захмелений розум, бо ж розклеєні. Вести стосується особливо, хай там виступає доповідач, він компетентніший. Студенти читатимуть вам вірші і ваші вірші, це гарні виконавці, ось побачите, артисти виконають кілька пісень. «Так що все буде гаразд!» І як нарвався Малишко до трибуни, слова не одержав. Після торжеств вечеряне за державний кошт в одному із ресторанних залів. Начальство відпружилося розкути і знову тосте, навіть цілі промови. І далі виходить якось так, що Малишкові слова не надається. Всі говорять за нього та й до нього. Він геть розгнівався. Права доходила до скандалу, і тут ініціативу взяла на себе мудра Ірина Вільди. «Я вас попрошу, Андрію, проведіть мене додому. Годіть її п'ятики, я маю з вами серйозну розмову». І Малишко погодився, тільки хвилювався, чи втратить сам назад до готелю. Я сидів близько до Вільди, то вона мене зарукав. «Микола, підеш із нами, проведеш потім Андрія». Вона лише так називала його. «Добре, йдемо», каже Малишко, «але ще надто багато на столі всякого, і тут же загрібає зі столу дві пляшки коньяку. Тримай, Миколо, ми ще там поговоримо, почастуємося». Провели ми нашу нанашку на вулицю Кривоноса, і вийшло так, що повертаємося додому із тим коньяком. І знайшлася нам лавка у скверку, то ми й сіли, та й просиділи мало не до ранку. Тут уже виговорився наш поет, а я наслухався. Дайте мені помалювати. Володимир Короткевич вирвався із кінезйомок ледь виснажений і знесилений, Мусив бути таким, доведеним до самознеможення. знімалися кадри його королівського полювання, а ці кіношники людини тямні, до того ж то й голова колгоспу за Олеськом, за милувальних скакових коней. Він їх і розводив на своїй фермі, затруївши душі кільканадцятьом юнакам та дівчатам жокейською пристрастю. Тож вони переважно старшокласники і ганяли в околицях Олеського і Підгорецького замків, чинячи чи вимарші аж під золочів та під камінь. Захопили вони і Володимира, як і той голова, так і кінопостановники. Геть висотаний. Прибув Короткевич до Львова, але він то мистецький вертек, він вимагає свого начеб Кріпецької десятини. Ми з Володимиром Лучуком водили Короткевича львівськими мистецькими осідками, і нам праглося бути щедрими господарями. А він відпрошувався, сябри, дорогі, ви як хочете, ви не обмежуєтеся, але на мене не напирайте, зрозумійте, який у мене був цей тиждень. Тож ми її зважили наче, Але все ж не від нас залежало. Багато чого і від побратимської натури самого гостя, на той час одного із найпопулярніших білоруських письменників, знаного вже і на всьому імперському просторі як одного із розхитувачів її всевладдя. В українському середовищі Короткевича поважали особливо – Читали в оригіналі і в перекладах, деякі твори саме друкувалися у львівському журналі в нинішньому дзвоні. Добре пам'ятаю той березневий вечір, по мокрому снігу ми туруємося стежину до майстерні скульптора Івана Самотиса. Він тихо і затишно, сам витає суто Парнаський дух. Там посидимо і наговоримося. Розмова і заправду затяглася. Переповідалися літературно-мистецькі новини, оцінювався скульптурний доробок господаря, читалися вільші. Господар вирішує накидати скульптурний портрет білоруського друга, і робота пішла йому легко і вдало. Але той не хоче просто так позувати, сидіти без руху. То для нього правдива кара. Дайте йому аркуш паперу, дайте фломастера, то він і буде притій. Виявилося, Володимир досить пристойно малює і сам. З його руки виходили досить точні малюнки, портретні начерки. Вони не хочуть відзначити і повинні мають зберігатися поміж паперами Івана Самотоса. Якось пізніше ми їх переглядали, згадуючи той вечір. За деякими ознаками можна було здогадатися, що Володимир Короткевич уже тоді був не тільки перемучений важкими кінозйомками, а й тяжко, як пізніше виявилося, Дуже серйозно хворий. Але чи наше порозуміння продовжувало б йому віку? Марно б про це нині говорити. Тоді ж господар перший скаменувся, що він не надто гостинний. Пострівайте, я тут накидав по груддя це, щоб пощастило зловити. Потім я ще раз переосмислю загальне враження. А поки що час за стіл. Бо що б то ви про мене подумали? Особливо їсть Стаїться, Володимиру сподобалося непишна, але сердечна вечеря в майстерні, доброзичлива атмосфера. Не спішив він і до готелю, хоча перше натякав, що не завадило б гарно виспатися. Чарку лишень пригублював, і ми це зрозуміли, не наполягали. Як ото трапляється, що з гостя не злізуть, поки він не одурманиться геть. Так би закінчилася наша вечеря, коли б не сам Короткевич. На якийсь жарт принагідний, аж на цю застильну тему, зреагував своєрідно. Ні, хлопці, я з таким не погоджуюся. Що ви про мене подумаєте, що я заради свого здоров'я зневажу побратимські традиції. А ще й налийте мені повнішу. Я час від часу їжджу до тих замків, де знімалися ключові сцени його справді прекрасного королівського полювання. Їжджу, адже по воєнні руки... Працював там, багато чим прив'язаний. Так от, чергового разу завезли мене друзі в той колгосп, де тоді ще діяла кінно-спортивна ферма. Діяла, хоча ринкові стосунки вже зачинали диктувати свої незбагненні жорсткі правила. Завечерю і згадали королівські полювання самого Короткевича.